Tema uh, ceasă, cea, cea uh, proto-europeană a inexistenție caldurilor uh, a urmat apoi, o doua perioadă, cea indo-europeană a explozit foarte doar la zonă de și uh, apoi, în urmată de cea de a trei camă mare importantă, perioada Uh, de după desprinderea limbilor din lingura comună, asta este de la certa a treia, uh, a sincretismului cazurilor. Ce înseamnă mai exact sincretism? Înseamnă că numeroase cazuri se reduc sau chiar dispar, iar funcția lucra este preluată de cazurile la Ca să fie rezultatul unui alții sincretis. Deci sta mai mult de opt cazuri decât cel, decât numărul din Doropea de cazuri. Deci stare de europene, comune este acela în care exista un număr de optazuri, dar se pare că au fost chiar mult mai multe decât oport. Da? Iată care erau cazurile în Indo European. Da? Nominativ, vocativ, acuzativ, genitiv, dativ, ablativ, locativ și instrumental. Acest era opt, coptul da? Păi -e și încă sunt astea, nu? Nu toate. Locativul nu este ca și caz, ci doar ca funcție. Este englobat în latin, de exemplu. Sau aplativ în latină, nu? Instrumentalul toată la fel. Nu este ca un caz apart. E preluat de aplativ în latină, de latin în greacă, nu? nu mai este de în greacă, de exemplu. În latină există, în greacă nu. Înțelegeți? În secenul acesta. știm, ablativul, locativ și instrumentalul au fost înglobate de limba latină în cazul ablativ, care preia și aceste funcții, se îmbogățește, adică, cu și cu funcții, iar în limba dreacă, funcția lor a fost repartizată între genitiv și dativ. Da? Funcția lor. Nu ele ca formă morfologică în, în paralimă. și funcția lor a fost refactizată între cazurile genitiv și dativ. Mai multe despre categoria cazului găsiți la danăzul lui Hiemsev, scris l o G J R K L M est que je vais, là Le. care a fărut, deci două volume, 1972 la mini. Este toată povestea cu cazuri, cu apăriția nouă și cu teoriei de-a fie. Nominativul, acuzativul și vocativul, genitivul și dativul, sunt considerate agilor de care, de fapt, la ziune s-a ajutat de la retară. Însă, cu Acum, sigur, deja știți sau ați observat, sau vi s-a spus mai clar, vi s-a atras atenție, în limbile clasice, latină și greacă, dar nu numai acolo, ci și în scrinte și în braică și în alte, sistemul flexional este foarte dezvoltat, adică sistemul desinențelor, da? Acele desinențe care mă avem unii despre cazul la care mă afl. În limbile veche, înțe, sistemul prepozițional este extrem de nedezvoltat, de eram Era câteva prepoziții, cel cât puțin latina, știți foarte că nu, nu la latina de prepoziții, da? Nici greu, în grea, în nu situația e foarte concludentă. Sigur că sunt mai multe decât în arele, nu atât de multe. Și, oricum, mai are problemă la ele. Multe dintre prepozițiile animii sunt ambiguri. Adică se folosesc cu mai multe cazuri și în fiecare dintre cazuri, trebuie să știi, cazul pe se dea un diferit, A înțeles? Deci cu un caz se dea un centru fel, cu un caz ușor diferit, sau un total diferit, Și așa mai departe. Deci trebuie să știi până la urmă ce ai în poada cuvântului, dacă nu știi, cam prost, că nu știi să te Deci Deci nu e lemuritoare prepoziția, nu e atât de lemuritoare cum e alimine Unde, de exemplu, pun o formă de nominativ, acuzativ, dar acum, hai să întâmplem, acestea sunt formele folosite de noi, e pun în față o, o prepoziție și știu ce funcție are. După ce știu? Nu după finalul, după prepoziție. Ați înțeles? E, asta nu se întâmplă în bine. Eu știu la ce ca mă aflu nimile vei, nu după prepoziție mai ales, ci după final, mai ales. Înțelegeți? A, că sunt și situații în care e clar, da, ca puține, acelea sunt extrem de puține. Deci, foarte important de asta nu se poate, de exemplu, nu se poate aplica, nu se poate aplica principiile, sintaxei transformaționale, uh, uh, la lipile clasice, pentru că altă situații, situație. Deci noi avem un sistem presionat foarte bine, uitat față de uh, lipile moderne care au o altă structură și atunci nu nu se aplică, nu? E altceva. ne de exemplu, că nu se poate. Așa, cazurile, restul cazurilor, am un la urmăritul și instrumental, sunt cazuri concrete sau locale, intervesc la indicarea locului în prejurări, în mijloacelor cu care se realizează o acțiune. Atunci, această e indicare a respectivelor date se face cu ajutorul desinențelor, tot cu ajutorul desinențelor. El nu pot indica de la sine. Ci? Ele se justifică, ca și cazul, prin desinență, nu prin prepoziții. înțelegeți? Bun. Acuzativul, în, în parte, aparține cazurilor gramaticale, iar în parte, aparține cazurilor locale. a partele cazurilor gramaticale, atunci când este se manifestă ca forme de obiect sau direct, pe verbele transitive. Euh și de asemenea, parlăm de cazurile locale, atunci când se manifestă euh circumstanția, da? A, acuzație de direcție sau de loc, acuzație circumstanția. Gramaticile uh, Gramaticile grecești deci au existat, așa sunt grecești. Despre gramaticii greci știm nu foarte multe, nu, știm o, destul ca să ne facem o părere. Uh, în principiu s-a avut de comparativă care a, a comparat Așa, democrit, iată, deci pre-socraticii, de asemenea, aristotel, sofistii, o îndemărătă teorie despre exitații și despre părționele lucruri, stoici, epicurei, filozofia, iată filozofice bine filosofice binecunoscute nou, tradițional, și, sigur, că dam, mai ales așa de școală la Alexandre, dezvoltat studiul uh, filologiciei. Uh, nu tot, știți? Între secolul iii de Rău Hristos. Da? se secolul din de alesantrii. Deci, uh, acest... Așadar, în general, Receș, grecești un număr de cinci cazuri. Uh, și la aceasta bazate am bazat de Dionysios Thrax, adică tracul, tă dacă vă să vă transliterat, avem pofeta. Deci, de Dionysios Thrax în secolul întâi înainte de Hristos și, în fine, codificate de Apolonios Discolos, Alexandrinul Apolonios Discolos, în secolul doi, dar după. De cea că la ceva vreme, destul de vreme au fost condiște și le face, nu pot să a variată în timp că lungă și σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την ιδιαίτερη διαφορά από τις περιπτώσεις που είναι από την ιστορία της Αλβανίας. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι sta și și plus costor, el sau disipozitivul te stoloi. Voilà, peis principalul 3 după Hristos. Misinge un număr de 5 cazuri de pornele de 5 cazuri, vorbele peitor 5 pentecostreo, despre cele 5 cazuri între care vorbim despre provoca Domnului Ieval. Nu definește foarte tare, dar uh, numai la acolo, da? Așa. Uh, Ana Creon, în secolul 6 înainte de Hristos, amintește, într-o poze poezioară, de doar trei cazuri. Adică, mai exact genitiv datic și acuzativ. Tot Ana Creon, denumește flexiunea cu terminul clisis. Adică un oralul cliseis, un or echivalent al latinescului de clina tiones. Da? Pe același radical. Clin. Da? De unde clina? Men, da? Ce era? De există și deci, de fapt vercul, vercul no, mă rog, no. abstractul clinaven vine de la un verul precis. Clino. Care înseamnă să se abate de la linia drear. ce se apartă? Deci declinaționes. Da, așa e flexiuni. Erau de fapt forme care se abțeau de la o normă, nu? Care era norma? Norma relativ. Da, pasul cel puțin. Da. Clesi se înseamnă cea mai. Se și înclinare, da? Deci flexiune, da? Flecto-flectere, se înseamnă înclinare. a se îndoi. Ați înțeles? Deci avem un caz drept și e meu care se îndoaie în cazul drept, da? Care se abat. Înțelegeți? Așa. Verbul clino există și latină. Este preluat de la grece, este un an Se scrie chiar clino, da? Clino fecal. De Te unde și abstractul te-a luat, clina amen, folosit mai cu, mă rămai cu seama, în filozofie epicoleică, trascursa populară Căciun, de lucrățiu, de renul nu știți. Acolo a prima dată prin nativ, nu? Da, da, da, Interesant este că nominativul nu era inițial considerat un caz, pentru că se considera că el reprezenta norma, adică o de bază a cuvântului. raportare la uh, acesta, se defineau așa numite variații sau cazurile. Abate sau căderi, ca să fie în cazul, căderi în latină, abate sau căderi sau cum îl spune, da? înduituri, bine, ale uh, formei cuvântului în raport cu forma denominativă. Denominare, adică nominat, a nominativul, în de care denumește obiect, cuvântul, da? În momentul însă în care nominativul ajunge să fie numit cu termenul ptosis, adică să fie considerat caz, ptosis în treacă înseamnă caz, adică căde. de lapto. A Q de. Deci asta seamănă cu cas, adică mai exact că de. Da? Ptosis. în E, noi mai tocarea lumina, tot capote și se numește denumirea de ptosis, că parcă nu era ptosis. Ca așa. Sau ptosis mai exact or fet sau aeloteia, cazul drept, cazus rectus, ceea ce în regulă. La timp rectus, drept, da? Deci atunci când începe el să fie numit cu aceste terme sau cu acești termeni, să fie deja sensul inițial al termenilor tosis sau plisis, adică acela de decădere sau de îndepărtare de la limita dreaptă, da? Adică de la nord. ajunge și el, practic, în o formă a cuvântului, adică un caz, da? așa Ca și toate celelalte. Astfel lui casus rectus sau nominativul, cum mai este el numit, i se vor opune așa numitele cazuri laterale. Cazurile laterale, toate cele sunt laterale, numite în greacă plagiai, pentru laterală de iar în latina oblicui, oblice, de la normă, da? Care numite plagiai. înseamnă în plinat sau oblic, da? E un adjectiv care înseamnă plinat sau oblic. De există și un substantiv neauntru, top, larg, care se spire indirect. nu direct, ci indirect. Da? Așa. Gramaticul elenistic Dionysius Thrax, care a trăit la Rodos prin secolul al ii a când de Hristos, adaugă în seria cazurilor vocativul, ca al cinciilea caz, la dator său tehnile dramatice, data gramaticii. <truză> Vocativ, uh, numit pe grecește de stoici, prosavoreuticod pragmă. Adresa în plată. Prosagoreo înseamnă a adresat cuvântul public cuiva. Prosagoreo da? a adresat adresa public cuvântul cuiva. Pe urmă înseamnă a chema pe nume pe cineva. Deci a interpelat. Ideea este de aceasta în urmă, interpelat, deci cazul inter uh, interpretativ Da? Cu care chen, da? Pe nume. Mario, da? În sensul acesta. Deci, în caz, o Ce înseamnă pragma? Pragma înseamnă? Lucru. Lucru înseamnă, de fapt, da? Deci pro-saboretico-n-pramor de nu îmi putea traduce. Okay. Chestia de interpelare, da? asta e. o chestie prin care interpelez, da? Chestia, repet, o la interpelare, da? Sau, pur și simplu, faptul de interpelat, poate fi traducit așa. Gramaticii indien, că și adată spun că există o de multă vreme și specialisti în filologie indiene, în care e prin Sepolo 4 mai deci se tot mai pe la panini, mai mare de gramatician deci, gramatici Deci gramaticii indien, bine, pamerele și mai multe de așație mai puțin conozco, dar, dar cu toții, vorbeam despre uh, vocativ, ca fiind o formă din afara presiunii, în afara presiunii, întrucât se apropia, ca formal, se apropia de nominativ adeseori. Practic, la mea o formă proprie. Adeseori era egal cu nominativ. Deci, unde nici măcar o un caz. În istoria există două tendințe majore manifestate în nominală, tendința către sincretism, pe două parte, și tendința uh, către întărirea cazurilor cu prepoziții, pre- sau post-puse. Uh, vom discuta despre tendința către singurile disc. Uh, să vă dau o, să o pauză acum. Da? Vă dau pauză? Și mai avem o oră de deci decibilizație. Deci, trebuie să luăm o pauză acum? Um, da, facem alegibilizație sau toți simtazul? Păi nu, ce mi-e rație. Și lăsa mă să-i credeți cu un Da. Că am zis că mă urteți undeva unde să fie rotund, să nu mă urtează.